Mm, ja, det må jag kanske vara. Jag vet inte hur mycket vision jag har här just nu idag. Men jag har örat med mig i alla fall och det känns som det är det som räknas. Det beror väl lite på vad det är man ska syssla med för tillfället. Jag menar oftast är ögonen de där organen som man har mest nytta av. Men i det här specifika sammanhanget, inte bara poddandet i sig utan även ämnet- då är nog öronen det absolut bästa. Ja det, det, det får man väl säga. Här lägger vi en, en betydligt större vikt på det organet. Och eh, de sinnesuttrycken som man får där. Och, ja, vi, vi ska försöka bena i vikten av ljudet här lite grann. Och vad det för med sig. Och vad det kan betyda för en film. Eh, när ljudet läggs på rätt sätt på rätt plats. Den, den extra dimension som det tillför... För film må ju vara ett visuellt medium, absolut. Men det är ju inte den enda beståndsdelen i det som, som gör en film. nä film är väl snarare en, en multimediaupplevelse om vi ska vara helt ärliga. För det är ju både synen, hörseln och ibland också känslan Därför... Drar dem till ordentligt med baser liknande, då känner du dig i kroppen. Du hör det inte bara, och det kan ju naturligtvis ha en en väldigt stark effekt sen är det ju biografer där de har satt in extra funktioner där du får eh, våt luft blåst i ansiktet under skeppscenor och lite muller i stolen om det är jordbävning och sånt där där de vill få till den där extra nivån av känsla och det är ju naturligtvis intressant men filmen själv måste ju innehålla vissa ingredienser för att fungera det visuella är ju det absolut mest uppenbara. Medan ljudet är någonting man ofta glömmer bort. Någonting vi tjatade ganska mycket i förra avsnittet. Och för att gå vidare på samma ämne så bestämde vi oss för att vi ska titta på en film som ja, fokuserar på ljudet på ett väldigt specifikt sätt och som gör det till... Ja en grej för handlingen naturligtvis men även lite metahumor och lite meta på andra sätt också och det var någonting jag såg fram emot att se faktiskt. Du pratade om den här filmen, du nämnde den i avsnittet och jag tyckte det lät som en bra idé. Ja, det, det är ju en, en upplevelse det här som både tar oss lite bakom själva filmmakandet och eh, man får se lite grann hur eh, det kunde ha gått till när det begav sig när man höll på på det mer analoga stadiet och, och sammansätta ljudet till en, en filmproduktion. Men, eh, men samtidigt är, är det här ju också en film som verkligen sätter ljudet i fokus som nästan eh, tar och konsturerar konstruerar filmens beståndsdelar och lägger vikten på den makt som ljudet har i, i filmsammanhang och ja, det, det gör det hela lite extra eh, speciellt och därför tyckte jag att det, det kunde vara ett bra exempel nu när vi har suttit och pratat ljud i film ett bra tag. Ja, och därför så kändes det ju smart att ta en film där fokuset ligger på det här ämnet som vi har varit inne och snackat om. Så vi kan gå lite, lite djupare in i det och visa hur viktigt det är för jag... Jag vill faktiskt säga det redan nu att den här filmen visar verkligen vikten av ljud. Det är en, en, en beståndsdel som, som nämnt, man ofta glömmer bort eller tar för givet eller inte vet det där. Och när den då är helt avsaknad så blir det nästan lite kusligt och obehagligt faktiskt. Mm. Och de använder ju också tystnad i den här filmen väldigt effektivt. Det är inte bara högljutt hela tiden utan de vet verkligen vad de håller på med. För egen del måste jag erkänna att jag tyckte det var ganska kul att se den här analoga tekniken också. Missförstå mig inte, jag är väldigt förtjust i den digitala tekniken och använder den ju dagligdags. Men... Där är något romantiskt över alla de här gamla bandspelarna, magnetbanden och mikrofonerna. Det, det, det finns en atmosfär i bara utrustningen som jag tycker är mysig. Mm, ja, det håller jag ju definitivt med om här också. Och ja, det, det blir en annan form av hantverk skulle jag vilja säga också på, på det analoga stadiet. Man, man får vara mer delaktig i det hela jobba med, med, med processerna bygga upp olika sätt att, att lösa problemen på och hur man återskapar ljud och genererar ljud hur man kan manipulera ljud det är inte så enkelt som att bara köra det genom ett, ett datorprogram och så är det färdigt utan här måste man verkligen skapa och ja, tänka utanför boxen för att hitta rätt sätt för att få rätt ljudbild och Ja, det är sådant som eh, jag tycker är väldigt fascinerande och ja, som sagt det, det blir ett hantverk av det hela det eh, genererar en, en sorts specialister som dagens samhälle ja, saknar lite grann för eh, som sagt att de flesta kan, kan ge sig på ljudbehandling i en eller annan form utan någon direkt eh, ja, bakgrund inom eh, ämnet medan man förr i tiden ja, man ju, fick ju verkligen studera, lära sig och bygga upp hela yrket från grunden. Och ja, det, det krävde en tid innan man, man riktigt kom in i det hela. Så ja, det, det är en, en förtjusning jag har här och ja, det, det är nästan ett poddavsnitt i sig det också tror jag. Det är jag ganska säker på att det skulle bli faktiskt och vi kan få göra det en dag vem vet. Men jag håller med dig om den här hantverksskickligheten som de verkligen lägger fram här för det märks att, att de som är involverade i den här filmen och figurerna i den verkligen visar upp vilket är slitigt jobb det är med ljud i film. Och då menar jag alltså att producera ljudet och att tajma det på rätt sätt. För som du nämner Idag kan vi lägga in ljud på datorn. Jag menar, jag gör det varje gång jag ska sitta här och redigera de här avsnitten. Och du kan förlänga ljud, förkorta ljud, klippa bort små sekvenser här och där och sätta ihop det på sätt som gör att det märks inte att de, att de är bortklippta och så vidare. Allt det arbetet var så mycket mer tidskrävande förr. Och mm. gjorde de ett fel någonstans... Då var det lättare att börja om från början, ta allt ihop igen och bara köra på. Och den stressen att träffa rätt så så snart som möjligt för att ja, man har ju så mycket man ska spela in så man kan ju inte fastna med samma sekvens om och om och om igen. Jag menar det kostar ju pengar inte bara att ha folket där, att ha studion rullande. Tänk på alla banden som du spelar upp också helt i onödan, alltså det, det var en, en större press att få rätt på allting och att göra det snyggt, effektivt och de som klarade av att göra det, alltså vilka hjälter. Oh, ja, verkligen, det, det är personer som eh, sällan höjs till skyarna men eh, ja, när man blir medveten om vilket hästjobb som ligger bakom det hela så får man ju en helt annan respekt för, för människorna där och ja, de förtjänar verkligen och hedras för vad de har gjort med, med ljudet i, i filmerna för, under tidens lopp. Alltså det, det kan ju inte sluta häpnas över hur man kom på eh, idéerna, hur man byggde upp eh, sina egna maskiner eller hur man kom på eh, idén och, och återskapa ljud på det ena eller det andra viset där. Det, det är verkligen finurligt och ja, smått genialiskt skulle jag vilja säga. Så att det, ja, det, det, är, det är mycket där som verkligen förtjänas och, och, och plockas fram och, och visar vad, vad, vad beståndsdelarna är och hur man går tillväga. för Det, ja, det, det är imponerande, det är och det är ju inte bara att man ska veta hur man gör jobbet och varför och med rätt timing och liknande. Alltså de tekniska kunskaperna som du behöver också. Det är nästan överväldigande att försöka föreställa sig. Därför att vi spelar in väldigt mycket med snarlik utrustning. Därför att vi manipulerar med det i efterhand. Men då bytte man mikrofoner fram och tillbaka där för att när du ska spela in en sån sak då är det bättre att ha den här och ska du spela in det där typen av ljud då är det bättre att ha en sån här och så vidare och vilken, vilken inspelningsgrunka du ska ha och vilken mixer du ska ha och så vidare och så vidare och det här är ju en hel vetenskap faktiskt och jag är grymt imponerad med det sagt så har ju dagens tekniker också väldigt mycket kunskap när det gäller ljud. Och vet mm. vad de håller på med och så vidare. Men det är ju ändå vissa element som har blivit strömlinjeformade skulle jag vilja säga. Man har förenklat dem för att göra det så snabbt och effektivt som möjligt. Och naturligtvis så kan man ju framställa ljud som är... Av högre kvalitet skulle jag vilja säga, men det är säkert de som tycker det motsatta. Därför att det blir ett helt annat ljud när du spelar in på magnetband jämfört med... Ja, på dator eller på cd-skiva och så vidare. Och visst, för all del. Jag vet att det blir en enorm skillnad beroende på vilket medium man använder. Jag kommer fortfarande ihåg den där diskussionen som folk hade mellan cd-skiva och lp-skiva, vilket som hade det rätta ljudet. Och ja, det, var en, det var en spännande debatt när den pågick. Och jag tror fortfarande att lp leder den, den diskussionen men ja nu laddar man ju ner det mesta som MP3 oavsett vilket men eh, det där man får det rätta ljudet alltså det är inte det lättaste <laughs> Nej, det, det kräver sin speciella sorts människa där också Som verkligen är ja, väldigt anal inom området där Och jag är verkligen insnöad på det här med, med ljud Kanske lite smått elitistiskt lagd när, när det gäller ljudproduktion, vad som fungerar, vad som inte fungerar eh, Hur ljud låter i olika inspelningsapparater Så ja, vi kanske borde ha plockat in en riktig ljudtekniker här och för att förhöja diskussionen lite grann. Det hade kunnat tillföra ja, väldigt långa brandtal om vad det rätta ljudet är och hur man bör fånga det. Men ja, som tur hade vi dessvärre inte idag. Så ja, vi får försöka klara oss eh, på egen hand helt enkelt. Och det ska nog gå bra, ska du se. Men eh, som sagt, det hade kunnat vara kul med lite extra kunskap i ämnet. Särskilt med tanke på dagens film. Och ja, innan vi... Fullständigt fastnar i det här och börjar prata ett snackavsnitt till om film, så är det väl hög tid att vi faktiskt avslöjar. Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Barbarian Sound Studio från 2012 med manus och regi av min egen lilla husgud Peter Strickland. Och den här filmen är väldigt annorlunda vad jag förväntade mig. Därför att när du läser om en genre så får du omedelbart associationer om vad det är för sorts film du ska se. Om det står thriller på den, då förväntar du dig vissa element. Om det står skräck på den, då förväntar du dig vissa element. Och... Är det någonting som Barbarian Sound Studio gör så är det att jag chockar dig med vad den har och vad den inte har. Det här är så långt från traditionell skräck och traditionell thriller som du kan ja, nästan hitta där ute i filmvärlden. Den är väldigt väldigt annorlunda, väldigt väldigt oväntad om du frågar mig. Men det är faktiskt till dess fördel därför att äh, jag satt och försökte förutspå under filmens lopp vad som skulle hända och hur det skulle gå till och skulle någon få en flipp och börja mörda folk till höger och vänster och så vidare. Och det är att tänka i traditionella banor när det gäller skräck och slasher och allt vad det heter. Där hamnar vi inte med den här. <laughs> Nej vi hamnar väldigt långt därifrån må jag säga men eh, själva kärnan består ändå en till viss del eh, Man har ju verkligen plockat bort eh, allt vad, vad våld och mord och blod eh, heter utan eh, det är ju bara atmosfären som gäller här och skräcken den är, är ju på det psykologiska planet och ja, man, man har ju Verkligen tagit Och skalat bort Mycket, mycket, mycket på Historien här, det är väldigt Sparsmakat i, i Själva berättarstrukturen här Det är mer med eh, Själva det, det Cinematiska berättandet som Man får fram stämningen, vad man visar Vad man inte visar eh, Och naturligtvis Med ljudet som eh, Man verkligen tar och fokuserar på här. Mm. Eh, vi eh, bekantar ju oss med en ljudstudioarbetet med en skräckfilm och ja, det, det är själva arbetet med ljudet som eh, på något sätt börjar bli allt mer obehagligt. Man får inte se eh, ens filmen i filmen i, här utan vi får bara se reaktionerna. När folk tittar på filmen och arbetar med den. Och ja, på något märkligt sätt så, så är det någonting som kryper in under huden på en. Och man börjar känna sig väldigt obehaglig till mots Och den känslan, den, den släpper den inte i, i första taget. Nej, det gör den ju inte. Utan man följer ju med huvudrollen i den här filmen in i den här situationen. Och... Att behöva lyssna på allt det här om och om igen, mm. dag efter dag och så vidare. Jag, jag förstår att det här, det är ju mer ett personligt porträtt på huvudrollen. Hur den känner i olika sammanhang, vad den utsätts för. Och press, stress och allt möjligt annat. Och det, det är väldigt spännande att man inte får se ja just skräckfilmen som det handlar om utan man, man hör den ju bara man ser intrycken från den och så vidare och i och med att vi, vi ser folk framställa de olika ljuden ja, framför oss på, på skärmen där så är ändå ljuden tillräckligt starka i samband med allt det andra vi hör så vi kan definitivt föreställa oss vad det är de ska symbolisera med de här mm. ljuden och det blir ett väldigt starkt intryck. Alltså jag trodde inte att den här filmen skulle påverka mig så mycket som den gjorde. Och alltså det är faktiskt och värt. Jag är imponerad för eh, så inkörd man är i de här genrensen så förväntar man sig att är det inte en massa våld på skärmen och är det inte en massa blod och annat ja men då blir man inte skrämd, då blir man inte rädd, då får man inte de här obehagskänslorna. Och du kan ändå få det om det bara görs rätt. Mm, ja, ja, absolut. Här, här jobbar man ju verkligen med att påverka åskådaren eh, så mycket som möjligt. Man berövar åskådaren vissa eh, känslointryck och ersätter dem med andra- och på så sätt så, så triggar man vår fantasi. Vi fyller i tomrummen på egen hand. Vi bygger upp skräckscenerna själva i våra huvuden. Och eh, bara det genererar ett ja, väldigt starkt intryck. Och, mm. och sedan när man får få se hur folk reagerar på det vi har målat upp framför oss där också så det blir en väldigt intim koppling mellan oss och själva filmen först och främst och sedan kan vi nästan börja skämmas för att våra tankar har gått så långt så att vi håller på att få våra huvudrollsinnehavare och nästan trilla av pinnen av ren förskräckelse så att det det är, det är väldigt intrikat det här och det är ett experiment som jag tror inte alla hade lyckats få att fungera egentligen men här har man ju verkligen tänkt till på alla detaljerna för att Eh, verkligen etablera och, och generera en, en personlig skräckupplevelse mm. eh, och, och samtidigt följa en, en, en människas ja, personliga förfall lite grann eh, Och ja det, det är en, en kombination som eh, inte lämnar mig oberörd Det var en väldigt säregen upplevelse när jag såg den här filmen för första gången Den, den lämnar mig förstummad måste jag säga Ja, vad jag har förstått så har du ju sett den här ett antal gånger nu och för mig var det ju den absolut första och det ska bli intressant att se om jag kommer att återbesöka den här i, i slutändan av diskussionen för eh, det beror ju helt vilka slutintryck den har lämnat och vad man känner för handling och allting annat som man har upplevt här. Men jag kan ju säga som så att handlingen är ju väldigt, väldigt nerskalad. Alltså det är en väldigt mm. simpel historia egentligen. Och det är väldigt begränsade rollfigurer som vi möter. Med det sagt menar jag inte att de är platta eller fyrkantiga eller något sånt där utan det är en liten grupp som vi får kontakt med men vi får begränsad kontakt med dem. Och det är ju för att vi ser en stor del av den här handlingen genom en persons ögon och om de andra rollfigurerna inte är intresserade av att prata med honom beroende på situation och liknande ja då får vi ju inte lära känna dem därför att Huvudrollen får inte lära känna dem. Och när man gör en historia på det här viset att man fokuserar på en person gör den väldigt intimt förknippad med den personen då behöver man en bra historia som är väl skriven med bra dialog och vi behöver bra skådespeleri också naturligtvis. Men om vi fokuserar på det skrivna just nu så måste jag säga att jag... Jag tycker att den här är väl skriven och väl berättad, Visst, den lutar sig extremt mycket på ljudet och naturligtvis också extremt mycket på klippningen hur de väljer att gestalta ljudet även i det visuella. Och det kan man ju inte ge cred till, till manuset men jag tror ju ändå att man har haft... Väldigt mycket sådant här i åtanke medan man skrev den här filmen. Det känns ändå som att man har haft koll på vad man vill göra, hur man vill göra, hur det ska läggas fram och så vidare. Och den planeringen tillsammans med manuset måste jag säga fungerar väldigt väldigt väl. Ja, eh, utan tvekan. Alltså eh, i grund och botten det, det här väldigt avskalade småtorftiga manuset rent berättarmässigt. Eh, det borde egentligen generera en, en väldigt dålig film om man bara eh, filmat själva manuset rakt av. Eh, men det är ju bara en del av, av själva upplevelsen. Det är, eh, det är hela tanken kring, kring ljudets vikt i, i film som lägger till det extra här. Eh, så man klarar sig faktiskt med den här väldigt, väldigt simpla berättarstrukturen för att grund att man har byggt upp den, just kring eh, den här specifika delen av filmskapandet och eh, gjort eh, ljudet till ja, nästan den andra huvudrollsinnehavaren i, i filmen och lagt mm. en sådan vikt vid det och man vet precis eh, vilken väg man ska ta med det och vad de, de enkla scenerna ska representera i, I ett filmakart perspektiv och ur ett ljudperspektiv. Så ja, det, på grund av att man verkligen har eh, vetat vad man vill göra med, med Barbarian Sound Studio så har man fått det hela att fungera. Men hade man inte haft den vetskapen och bara filmat manuset så hade det blivit en, en riktig skitfilm faktiskt. Jo, men det märks att det är lite av ett passionsprojekt det här ändå, därför att det är någon med en väldigt klar idé och väldigt specifika kunskaper som verkligen har gått all in, helt in i det här projektet och försökt genomföra det så väl som möjligt. Och jag tror du har rätt när du säger att hade man tagit det här manuset satt i händerna på vilken annan regissör som helst så är risken stor att det hade fallerat och det är inte för att jag menar att den här regissören är något enormt geni som har någonting som, som andra inte har det är inte det jag menar men han har ju en idé som han har översatt till ett manus och det manuset det ska ju naturligtvis gestaltas på ett visst sätt om du har en viss tanke och då är det ju den som har skapat det som bör göra det, det ser man ju i det här sammanhanget det är någons passionsprojekt, det är någons idé, dröm och funderingar och vi ser ju också ett slutresultat som gestaltar allt det här som gissningsvis finns i manuset då. Jag vill säga att det är välskrivet, jag vill säga att det är välregisserat, jag vill säga att den biten av arbetet är lysande. Men det är ju också för att det är samma person som står bakom alla stegen i kedjan. Mm, ja, det, det finns en helhetsvision här som man verkligen har, har kunnat följa. Och ja, det har genererat resultat om man säger så. Och ja, Peter Strickland, han, han har lite märkliga idéer med, med sitt filmskapande. Och ja, Barbarian Sound Studio, det, det är ju inget undantag. Eh, han har en, liksom en förmåga att ta nedvärderade schangers av olika slag som har väldigt låg status och försöker ja, koka bort det överflödiga, hitta eh, en kärna som han är intresserad av och bygga upp någonting alldeles eget av det som representerar ursprungsgenren. men det blir så mycket mer i slutändan. Mm. Så det är lite av hans signum som filmskapare. Och det är det som jag tycker är extremt intressant med den här regissören. Och ser man då till Sound Studio, som var filmen som verkligen fick mig att få upp ögonen för Strickland. Så... Är ju det här någonting som lägger mig väldigt varmt om hjärtat- med eh, skräcksgenren och den här specifika typen av skräckfilm- som, som det handlar om också. Eh, och eh, filmnörd som jag är så uppskattar jag ju- ja, det själva arbetet med, med filmen eh, bakom kulisserna lite grann- så att man får eh, liksom kika in hur det gick till förr i tiden lite grann- och, och bilda sig en uppfattning av, av arbetet. Och ja, Strickland verkar ju- eh, Verkligen vissa kärlek för sakerna han eh, representerar med, med sina filmer. Och eh, han öser ju väldigt mycket kärlek och beröm, känns det som, över eh, av filmarbetarna av den här typen. Och hur spännande det var att, att gå tillväga på det här sättet med att, att göra film. Eh, och sedan, eh, i den, den berättarstrukturen han har så... Tenderar han även att ja, återskapa eh, lite av eh, berättarstilen eh, just den här specifika genren han arbetar med också. Så det går lite hand i hand så det blir aldrig någon, någon direkt dissonans. Så det blir både en, en hyllning och en homage till, till, till genren här samtidigt som det blir eh, hans egen film. Och ja det är den blandningen som jag verkligen uppskattar. Men är det någonting som jag måste lägga till när det gäller manus och berättande här så är det att väldigt, väldigt mycket i den här filmen är väldigt subtilt berättat. Du mm. får det genom ljudet, du får det genom dialog som till synes är... Ja, helt irrelevant. Det är bara folk som pratar i bakgrunden. Eller det är kommentarer som inte har så mycket med det som händer just nu att göra och så vidare. Men det kommer fram väldigt mycket i den subtexten som uppstår där. Och det här är en av de där filmerna som kräver att man faktiskt ser den ett par gånger för att verkligen få helhetsintrycket av den. Problemet med sådant berättande det är ju att man måste göra en film som är tillräckligt gripande, som är tillräckligt intressant för att publiken ska vilja komma tillbaka och titta igen. Man har tur om man kan få publiken att komma och titta en gång. Men det krävs en hel del för att den ska komma tillbaka för en andra och en tredje sittning. Och då är ju frågan, är Barbarian Sound Studio en film som man vill se igen? Eller blir man mätt efter den första sittningen och förlorar mycket av informationen? Det är ju den stora frågan i det här sammanhanget. Jag vet att du har sett den flera gånger och har säkert en hel del insikt i den här filmen som har gått mig förbi därför att det här var första gången jag såg den. Jag fick ett starkt intryck, jag har säkert missat en del eftersom att den vill att man ska se den igen. Men ja, det, det, det är en intressant första gångstitt måste jag säga och det finns väldigt, väldigt mycket att bita tag i där. Men innan vi gör det så är det väl hög tid att faktiskt titta närmare på vad handlar egentligen Barbarian Sound Studio om? Jo, ljudteknikern Gilderoy har blivit anlitad av en italiensk regissör för att göra efterarbete till hans senaste film. Helt ovetande om vad det är han har gett sig in på kommer det som en chock när den blyga och konservative Gildroy får reda på att filmen han ska ljudlägga, The Equestrian Vortex, inte har någonting med hästar att göra utan istället är en italiensk skräckfilm. Motvilligt sätter dock Gildroy igång med sitt arbete förfasad av det hemskheter som projektorn visar honom. Det är nu hans jobb att med ljudets hjälp få skräcken att bli mer verklig. Ett faktum som tär på hans psyke. Alienerad i ett främmande land begraver han sig i sitt arbete och ja, det blir snart allt svårare för honom att skilja på verklighet och fiktion. Och det är i den skaven mellan verklighet och fiktion som vi landar. Hur mycket av det vi ser och upplever är faktiska saker. Hur mycket av det vi ser är hjärnspöken som Gilderoy börjar få på grund av den stress han går igenom. Det finns många aspekter här som är väldigt fascinerande, väldigt intressanta och... Väldigt skrämmande också faktiskt. Jag har aldrig sett så mycket rutten frukt och så många möjliga grönsaker i hela mitt liv som jag får se i den här filmen. Men det faller sig på ja, någon form av rimlighet ändå med tanke på vad som händer i den. Allt nog, vi fokuserar ju på Gilderoy och allt han går igenom. Och den här typen av huvudroll är ju så viktig därför att ska vi följa den då måste vi tycka om den. Vi måste vilja följa med den och vi måste på något sätt sympatisera med den och kunna se oss själva i det som händer och sker. Och även om den här kan är extremt brittisk, han är ju nästan nästintill stereotypt brittisk, så kan jag inte låta bli att känna igen mig i honom ändå. Han är blyg, han är osäker, han är väldigt insnörd på ett ämne där han är en enorm auktoritet, i alla fall så som han presenteras. Och han hamnar på en plats i en kultur där folk agerar Väldigt annorlunda Man får inte vara rädd för gamla italienska stereotyper i den här filmen För jag tror den klockar in dem allihopa med de här eh, kararna och kvinnorna som han möter Det är mycket sexism och mycket annat sluskande som kommer fram Och som eh, daskas i ansiktet på Gilderoy Och då som någon som är väldigt konservativ och blyg så blir det ju lite, lite spännande Oh, Jag minns sagt, det blir ja, en riktig chock för systemet för Gildroy när han anländer till Italien där. Eh, till en kultur han inte har någon kännedom om, till ett språk han inte förstår och ja, till ett arbete som han egentligen inte skulle vilja ens vara i närheten av han eh, verkar ju mest vara intresserad av att arbeta med ja, lugna fina naturfilmer av ett eh, eh, simpelt brittiskt slag som, som presenterar eh, saker och ting lite, lite mer behagligt och mm. ja, inte på det här våldsamma hemska viset eh, och Gildroy förfasas ju verkligen över ja, just filmens natur här och vad det är som presenteras. så ja, Han är ju verkligen eh, alienerad i det här fallet. Han är så ensam man bara kan bli. Eh, han kan inte riktigt knyta band till någon i, i sin omgivning heller utan han är nästan helt isolerad. Det enda han har det är ljudarbetet. Det, det förstår han sig på i alla fall och det kan han fokusera på så det blir blir lite hans räddare i nöden. Även om det är samtidigt är det som börjar tära på honom allra mest. I takt med att han får se mer och mer hemskheter som visar sig framför honom på, på vita duken där. Så ja, det, det är så man bygger upp karaktären. Och det är så man fattar tycke för honom också. För det gör honom ju väldigt sympatisk när man sätter honom i en sån utsatt situation som man trots allt befinner sig i. Det är nog ganska viktigt att påpeka här nu också att det är ju inte vilken typ av skräckfilm som Gilderoy jobbar på heller utan det är ju en, en väldigt speciell typ av skräckfilm som du nämnde i förra avsnittet, nämligen en, en typ som kallas för Giallo som är en mer eller mindre stumfilm som de har spelat in för tanken är att man ska kunna sätta in vilket ljud och vilka röster man vill man ska helt enkelt dubba den på egen hand till det språket man vill ha och lika mycket som jag tycker det är fascinerande för det ger ju verkligen varje land en chans att ha en, en helt egen dubbning så är det ändå förvånande att man har hoppat över det det vanliga ljudet där, det som är förutom dialogen för det är ju någonting som jag ändå kan tycka att ja men, är det inte bra man har det från början? Ja, men som sagt vid den här tiden så ville man jobba med sitt eget ljud och ta fram sin egen stämning och så vidare och all heder till det men det betyder ju att det är ett väldigt tungt arbete som Gilderoy har framför sig och det är ju Allting som ska framställas. Och med tanke på ämnena som vi ser dyker upp i den här skräckfilmen. För de pratar ju om det. Vi hör dialogen som spelas in. Och vi får ju också veta vad det är vi kommer att få se framför oss. För vi har en liten berättarröst som spelar in. Innan varje inspelning börjar. Det här är CNC och så. Det föreställer det här och det här. Och det här kommer att hända. Och sedan... Ja, ser vi hur de olika ljudteknikerna jobbar med att få fram det där ljudet och det låter kanske inte så där spännande att se någon riva av blasten på räddisor eller stå och plaska med någonting i vatten eller stå och hugga i vattenmelon. Det låter kanske inte läskigt men tro mig när alla de där ljuden läggs på och man ser hur illa till mods Gilderoy är så är det faktiskt någonting som grabbar tag i en och gör en illa mods Och i och med den här väldigt intressanta klippningen som vi får se också och alla bilderna som är insatta så blir man väldigt... Ja, illa mods Man får obehagskänslor och det är utan att se en enda ruta utav det klassiska skräckenjagande. Ja, precis. Det, det enda vi får se av The Equestrian Vortex det är ju förtexterna. Det bjuds vi på i alla fall så vi, vi kan bilda oss en liten uppfattning om stilen de, de satsar på här och... Sedan bara klipps det helt bort. Sen får vi bara arbeta med fantasin för att, att, att fylla i resten. Eh, och det tyckte jag var ett, ett, ett spännande grepp. Istället för förtexterna till Barbarian Sound Studio så fick vi förtexterna till Filmen i Filmen istället. Eh, så det, det blev en, en, en extra grej som... Inte bara vara utfyllnad utan faktiskt fyllde en, en viktig funktion också för att introducera oss tittare till, till vad som skulle komma att hända. Mm. Och ja, ser man på ljudarbetet här så är det ju mycket reaktionerna det hela hänger på också för att... Eh, bygga upp den här fasan som ständigt stiger i, i filmen. Visst, djur och det vi får se, eller rättare sagt det vi inte får se, är ju en väldigt, väldigt viktig del också. Men alltså jag vill också säga att just sättet som Gilderoy reagerar på, det, det, det visar en hel del på, på vad hans känslor är och... och var vi bör reagera på på hans reaktion och där skulle jag också vilja påpeka att, att Toby Jones i, i rollen som Gilderoy han gör ju en eminent skådespelarinsats här- för att verkligen bygga upp skräcken här. Eh, obehaget och eh, ja, den stigande vansinnet- som, som sker i filmen. Och, eh, ja, hans ansiktsuttryck, med mimik, reaktioner, kroppsspråk överlag- det, det berättar ju minst lika mycket som, som ljudet i, i filmen här också. Så eh, på ett ljudligt sätt så... Eh, bygger Toby Jones upp en, en stor känslo canvas framför oss för att verkligen hjälpa till och, och, och sälja det hela också. Så det, mycket av det jag fick uppleva i, i Barbarian Soundstudio är faktiskt på grund av Toby Jones insats om Gilderoy. För ja, Han gör verkligen ett, ett hästjobb om man säger så med att gestalta just den, den detta känslan, den rätta skräcken i den här filmen. Ja, han gör ju väldigt mycket här som verkligen fungerar. Åtminstone för mig måste jag säga. Och det förvånade mig ganska mycket här också. För, alltså, Toby Jones är en sån där skådespelare som jag har sett i många andra filmer men i sekundära eller biroller. Alltså, det är Ingen som jag är van att se som en huvudroll och därför så var det väldigt spännande att se honom i en huvudroll. För han är väldigt mjuk i hur han levererar repliker. Han är väldigt blyg och väldigt blek måste jag säga. Och det är väl någonting som han har gjort en, en skådespelarkarriär med. För många av rollerna jag har sett honom i där är han väldigt ja, tillbakalutad. Han är någon i bakgrunden och så vidare och... Det har han ju levererat riktigt snyggt. Nu var ju frågan kan han leverera i en huvudroll men den här huvudrollen verkar ju nästan vara som skriven för honom. Alltså han är Gilderoy, det är ingen skillnad på honom och Toby Jones, de är samma person känns det som. Jag köper den här rollfiguren rakt av på grund av den här prestationen. Sen kan man ju diskutera det stereotypa i den. För som nämnt, han är extremt. Rent brittisk, han har alla de där så kallade tropsen som man förknippar med en britt samtidigt som alla de andra i ljudstudion har väldigt många av de där ganska negativa egenskaperna som är någonting man anser att italienare har. Nu vet jag inte hur mycket av det här som stämmer, jag har inte varit i Italien så jag kan inte säga någonting om det. Det känns väldigt stereotypt. Men det känns också som att man har försökt trissa upp den här skillnaden för att det ska bli så, så svart och vitt i kontrasten som möjligt. Här har vi den lille, blyge, osäkra mannen som helt plötsligt är i en extrem kultur där du inte kommer någonstans om du inte är beredd att käbla om det. Om du inte kan höja rösten så finns du inte och så vidare och så vidare. Och... Jag uppskattar kontrasten där. Jag kan tycka att den är lite skriven på näsan ibland, smaksak naturligtvis. Men jag kan ändå uppskatta den här extrema skillnaden. Mm, ja, kontrasten behövs verkligen och den genererar ändå någonting, någonting spännande. Eh, vad gäller Gildroy så skulle jag säga att ja, samtidigt som, som filmen liksom tar och dissekerar filmmediet eh, under eh, filmens lopp här så tar man ju även och, och dissekerar eh, Toby Jones eh, mer vanliga karaktärer, de, de typiska brittiska kuvade gentlemännen. Eh, för det, det är verkligen vad man tar och håller på med här. Man, man tar den här stereotypen, man bryter ner den i dess beståndsdelar och ja, gör någonting helt annat med den i slutändan för... Ja det som eh, händer med Gilderoy under, under filmens lopp och hur han ska komma och, och ja, agera och reagera på det som sker. Det är ju däremot inte så stereotyp så man bygger ju upp någonting annat av eh, just den här klyschan av eh, den, den lilla britten där. Så eh, det tycker jag ändå är ett, ett spännande grepp som man, man gör i filmen här. Ett mycket spännande grepp faktiskt och jag vill ge en enorm eloge inte bara till Toby Jones som gör en fantastisk insats. Jag vill faktiskt ge en eloge till alla skådespelarna i den här filmen hur mycket eller hur lite de är med för de bidrar med väldigt mycket. Det känns som att det här är extremt noga genomtänkt. Och för all del, det känns stereotypt precis som jag sa och det kan kännas lite skrivet på näsan här och där med egenskaper och kara, kara och så vidare. Men när allt kommer till kritan så har det ett syfte med filmen. Det finns en stegring som vi ska se och hur mycket av det som är i verkligheten och hur mycket av det som är i Gilderoys eget huvud Ja, det kan jag inte gå in och säga för det skulle vara en alldeles för stor spoiler. Men där är många små mysterium som, som filmen hänvisar till. Men frågan är hur mycket som vi faktiskt löser efter en första titt. Det är det som vi behöver gå tillbaka och titta på. Få tag i de där ledtrådarna som man missade och så vidare. Och... Mycket finns i dialogen. Mycket finns i skådespeleriet. Saker som sägs och görs i förbifarten visas vara mycket viktiga än vad man tror. Och det kräver ändå... En hel del skådespelartalang att kunna göra någonting som är så relevant men ändå få det att kännas som någonting som bara passerar i förbifarten. Det känns verkligen som att de här skådespelarna har gjort sitt allt för att leverera och det märks att Strickland också har fått ut väldigt mycket ifrån dem. Mm, ja det, det känns som alla, alla var med på tåget Med, med vad, vad Strickland eh, Ville ha sagt Med, med Sound Studio här Och jag håller med Det finns inte en dålig skådespelarprestation I den här filmen Alla gör sitt jobb till, till Punkt och pricka här Och ja jag gillar också De, de subtila delarna i, I dialogen som Man kanske inte riktigt tänker på Men som man, man hade till lite senare i filmen och, och kan eh, koppla tillbaka till någonting som sades tidigare och, ja, det, det, det blir ett litet eh, berättarpussel att lägga och ja, det, det är någonting som gör att man kan få ut ja, mer av filmen om man ser den fler gånger också och, och hitta andra eh, ledtrådar eller försöka tolka den på ett annat vis för det här är ju också en film som kanske inte har något bestämt distinkt slut vad gäller själva handlingen eh, det, den blir ju mer och mer bizarr ju längre filmen går och går mer och mer in i det surrealistiska och suggestiva så vad som egentligen sker och hur man ska tolka det det är ju inte riktigt satt i sten så det, det finns både en och annan teori om vad Barbarian Sound Studio handlar om och vad som händer egentligen och ja det, det får vara tittarnas egna personliga upplevelser också och det är lite av, av grejen med just den här filmen också, att den, den, den blir en, just en personlig upplevelse. Skräcken blir personlig för man tar sig andan och, och formar den själv- den eh, gör ju även en, en personlig koppling till, eh, till eh, vår huvudroll där också som man lätt har och, och fattar tycke för och vart berättelsen sedan är på väg, ja, det får vara ens eh, egen uppfattning all skräck, eh, och allt sådant i, i den här filmen, det är någonting som egentligen vi skapar för oss själva eh, för i eh, Barbarian Sound studio så, så Finns det egentligen eh, inga skräckelement utan eh, det kan ses som en, en vanlig dramafilm eller en kombinerad mörk komedi också för den delen eh, men eh, själva skräckelementet är egentligen någonting som vi tittare lägger till filmen. Men det är där det visuella kommer in väldigt starkt i den här filmen. För det ligger ju där för att förhöja det som vi hör. Det blir en väldigt fin symbios i många av ljuden som uppstår. Och jag måste säga att jag är grymt imponerad över det visuella berättandet här för man har tagit ljud som är ganska naturliga i den här inspelningsmiljön och gör dem nästan tillhotfulla. hotfulla. Vi har väldigt många situationer där de håller på och skruvar på rattar vi hör det här brummande ljudet av elektricitet i maskiner och det blir bara högre och högre och man zoomar in på en stor knapp eller liknande. Och när jag beskriver det så här så låter det kanske som... Jaha, vadå? Det är väl inte skräckinjagande? Jo, i situationen blir det det. Beroende på hur man klipper, beroende på hur man lägger upp det. Mm. Och det tycker jag är extremt, extremt imponerande. Men jag vill påpeka det när det gäller slutet här att jag... Ser man den här filmen som en vanlig skräckfilm eller thriller så kan man säkert tycka att det är ett extremt antiklimax. Att det bara tar slut helt plötsligt. Men det finns en mening med det. Det finns en stegring där. Och till och med jag kunde plocka upp det vid en första titt. Att, att vi går in i ett läge här. Vi går in i Gilderoy på ett sätt som är väldigt oväntat och vi får fram saker om honom som är ganska oväntade också och då är ju den stora frågan vad som är verklighet och vad som är hjärnspöken och det är upp till oss som tittar på den men till skillnad från andra filmmakare och andra filmer där man försöker göra någonting liknande att eh, det får du alltid lista ut själv vad som händer och så vidare. Här vill jag ändå säga att man får en form av sluten då. Man får en form av uppfattning om vad som har hänt, vad som kommer att hända och så vidare. Men jag slår vad om att vi, vi flera tittar så kommer den bilden att bara öka och bli mer och mer fascinerande allt eftersom man ser den här filmen. Att den här subtexten får helt nya betydelser och förändrar slutet för en etc, etc. Så man får ett slut, man får en historia men man kan få ut mer av den. Mm, ja, det, det, där kan man nog lägga till eh, mycket kött på, på det benet i slutet. När, när det gäller... Eh, det, för det, det, det handlar ju mycket om nästan bara ren känsla ju längre filmen går. Så, så försvinner ju hela narrativet i, i stort sett. Och jag bara minnar ut i, i någon sorts bizarr mardröm egentligen. Och det, det, där blir det ju bara känslupplevelser som man nästan får ta del av och sedan att sitta i och be, bena i vad det hela kan betyda, var vi är och vad som har hänt det, det, det blir det, det som, som gör det så, så personligt i min mening jag, jag kan tycka att, att filmen kanske blir något svagare den, den sista lilla delen av filmen där jag de, de tycker att de kanske försöker sno ihop ett slut lite för fort där eh, och där man skulle kunna ha arbetat lite till för att eh, komma hela vägen där men, eh, men ändå det, det blir, ett, blir ett chockartat slut som ändå är, är effektivt och eh, som, som lämnar ett eh, Ja, ett intryck hos en i alla fall och när det går i de här religiösa temana här också så, så börjar man verkligen undra vart det hela har, har lett egentligen men eh, visst de har verkligen jobbat stenhårt med att eh, och, och, och fabricera eh, den här eh, skräckaktiga mardrömmen som eh, det hela nästan eh, minnar ut i och ja, på det visuella plan så är just klippningen oså central i det här hur man eh, sammar bild och ljud och, och, och får till det här för det är bara mig inte lätt det här är ett klippjobb utöver det vanliga skulle jag vilja säga så mycket vikt läggs på, på just det för att kunna eh, foga samman ljuden och bilden här för eh, ja, det, här hade det också kunnat haverera rejält i, i fel händer tror jag det hade det alldeles säkert för som du säger om vi ska gå in fullständigt på det visuella nu så är det en film som har en väldigt speciell ton, en väldigt speciell idé och det märks också att det är någons väldigt specifika vision vi tar del av och... Det hade lätt havererat absolut men det gör det inte för det är mästerligt sammanfogat. Vi har otroligt intressanta kameraarbeten och vinklingar och bilder som vi hoppar fram och tillbaka till i många situationer som till synes verkar, ja, till en början i alla fall, helt irrelevant. Men ju djupare ner i Gilderoy's sinne vi, vi kommer desto mer påträngande blir de bilderna desto mer relevanta blir de och jag skulle vilja säga att det visuella arbetet i den här filmen är superbt, alltså det är väldigt vackra bilder det är väldigt spännande kameravinklar många gånger och de får en miljö som egentligen är ganska tråkig med en massa inspelningsutrustning, ett glasfönster, en liten bur med mikrofon. Alltså det är ingenting spännande egentligen men bara med belysning bara med kameran så har man lyft de här miljöerna och gjort dem allt från vardagligt och trevligt till, till rent utsagt skrämmande. Och då är ju den stora frågan naturligtvis hur mycket av det här är Gilderoys upplevelse, hur mycket är verkligheten, hur mycket är det de andras beteende som återspeglas i hur miljön representeras och så vidare. Det finns många aspekter där som, som glider in i det visuella och det görs mästerligt måste jag säga. Jag gillar allt vad klippning och allt efterarbete i den här och jag gillar definitivt ljudbilden. Jag kan hålla med om att den är lite tam precis på slutet för då blir man kanske lite för pretentiös för sitt eget bästa men jag kan se vad de försökte åstadkomma med. Det är inte perfekt men det gör en ju lite nyfiken på att ta reda på vad tusan det är som hände där egentligen. Ja, nyfikenhet genererade i alla fall. Även om man, det tar ett tag när man, man riktigt kan bilda sig en uppfattning om vad, vad i hela världen har jag upplevt nu egentligen. Eh, så att det, det kan lämna en lite konfunderad eh, är jag rädd för. Men eh, ja, det var säkerligen menat så också att det, det skulle vara en liten chock en för systemet för oss också som, som tittar det här. Och ja, jag håller med, alltså bilderna är, är fullständigt bedårande i varenda scen, varenda bildrutan. Så är det så vackert. Det, är det mest fasansfulla vi får se, eh, vilket kanske egentligen är, är de ruttnande grönsakerna i, i, i soptunnan där, men eh, även det har en. en en viss romantisk skärm över sig här att det, det är ändå vackert i dess förfall på något vis och det blir ju mer och mer förfall i i, i, i där ju längre filmen går och ju mer förfall blir det ju utanför soptunnan också i, i Gilderoy skall så det hela blir väldigt symboliskt och det fungerar väldigt väl och jag, själva studion den är riktigt Snyggt i sensatt här, och ja, belysningen som du nämnde också är fullständigt berörande. Den med ja, det är, det är verkligen en fest för ögat här på, på alla vis, och ja, det finns ingenting som helst att, att klaga på där. Det är svårt att. att plocka fram alltså riktiga favoritscener här för att, för att ge exempel. Men eh, jag har en scen som eh, talar till mig lite extra som har en tendens att sticka ut och det är inte en, en skräckscen utan det är en av de, de mest lugna scenerna i filmen och det är när eh, strömmen går i, i studion och ingen kan jobba och eh, in, ingen kan knappt se någonting och eh, alla... Eh, filmarbetarna samlas kring ett litet bord för att äta lite av frukten och grönsakerna som skulle användas till, ja, till ljudproduktionen. Och i den här mörka stillheten så, så trädde Gilderoy fram. Det blir ögonblicket då han verkligen blir... Jag uppmärksammad och erkänd av, av alla runt omkring honom. Det, det är sånt vackert ögonblick och det är så fint i sensat där. Och i den här miljön, då när allt det, det moderna har försvunnit, vi nästan har trätt tillbaka till, till stenåldern igen så. Blir han fokuspunkten för med sitt djurarbete så kan han generera djur. Han blir som en berättare, en gammaldags sagoberättare som eh, hänför sina, sina århörare där. Jag bara det sättet som den enkla enkla scenen är i iscensatt rent visuellt. Det, det, det är någonting som verkligen var någonting jag bar med mig efter filmen här. Ja, det är en väldigt stark scen på många sätt och vis och just att den är så specifikt upplyst med de här tända ljusen gör ju att det blir väldigt intimt på många sätt och vis. Alla människorna som är där, de är fast, de kan inte göra någonting, de ska ju göra sina jobb men så länge strömavbrottet pågår så kan de ju inte använda utrustningen så vad ska vi göra? Och då att de samlas runt och Gilderoy blir den som försöker höja stämningen lite grann med sina ljudkunskaper. Det blir väldigt ja, gulligt på många sätt och vis. Jag tycker att det är en, det är en trevlig och skön scen där. Och kanske den som är mest behaglig i hela filmen också. För då, då finns det genuin värme, då finns det genuin omtanke tyvärr försvinner den ju lite sen när ljuset kommer tillbaka för då är han mm. inte lika relevant längre och jag tror att det finns väldigt mycket med det faktumet också att när de är beroende av honom då tycker de om honom mm. när de inte är det ja då är han vem som helst vi kan strunta i honom så det finns mycket att packa upp i en sådan scen och eftersom den här filmen är full av sådana scener så Ja då finns det mycket att packa upp här och ja det, det tar sin lilla tid men det är en, det är en behaglig upppackning åtminstone. Ja det, det är det verkligen och ja, samtidigt får man sig ju en, en rejäl dos med, med retroskärm för Strickland har ju verkligen bemördat sig med att ta det visuella verkligen tillbaka till 70-talet där och eh, estetiken har följt med där också vilket jag tycker är, är riktigt snyggt ja, det, det känns verkligen som att man tar ett kliv till, tillbaka i tiden till, till den Tidseran där, och där allting ja, klaffar. Och eh, sen är det också eh, snyggt att det, det blir... Eh, mer och mer just giallo-referenser rent visuellt också i, i Bavarian Sound Studio att man eh, efterapar eh, lite av den visuella stilen från sådana filmer i den här filmen eh, så, sådana grejer som, som jag verkligen kan, kan gå igång på eh, och, och känna att äh, det här var, var snitsigt gjort och eh, ibland eh, på ett humoristiskt sätt så åkallar man de här giallo referenserna ibland på ett brutalt seriöst sätt. Men eh, oavsett vilken känsla det, det anbringar så är det ändå så snyggt iscensatt genom hela filmen. Och hela tiden för förhöjt av ljudet, för det måste vi understryka med tanke på förra avsnittet och med tanke på namnet på den här filmen. Ljudet vi får se är nog det absolut mest imponerande jag har sett, eller jag rättare sagt hört, i en film någonsin. För här har det fullt fokus det visuella är fortfarande extremt vackert, missförstå mig inte men man drar verkligen nytta på ämnet som man försöker uh, spela på det är en ljudstudio vi får se dem arbeta med, med klassisk foley där de framställer olika ljud på olika vis med oväntade rekvisita många gånger, grönsaker är en, en stor del av den rekvisiten och det gör ju att man har med väldigt mycket som man kanske förväntar sig men också en hel del som man inte förväntar sig. Ibland är det mysigt att bara sitta och blunda och titta på den här filmen därför att du hör väldigt mycket i den som kanske... Du inte är van vid att höra i film vanligtvis. Ljudet är, som du sa, den sekundära huvudrollen- och har fått väldigt mycket fokus, väldigt mycket arbete- och det är storslaget på många sätt och vis. Skräckenjagande, ja. Obehagligt, ja. Men mästerligt sammanställt. Ja, på alla sätt och vis härifrån, alltså- hur man visar upp foley och hur det går till och ljudinspelningen och till det faktiska användandet av ljud i den här filmen så är det verkligen mästerligt om man har tänkt till verkligen hur man ska använda ljudet för att få mesta möjliga effekt ljudet är ju berättaren i, i den här filmen det visuella det. har inte någonting med, med själva handlingen att göra egentligen utan som du säger man kan egentligen ta och blunda och få en bra uppfattning om vad filmen handlar om egentligen så bara det, det faktumet är väldigt spännande och allt fokus under filmens lopp är baserat på ljud och man använder ljud för olika effekter här också och ja allting är så spännande att ta del av och bara ta Gilderoys avslappning när arbetslagen väl är slut när han sitter och lyssnar på gamla ljud som han har spelat in i sin ljudbank och får bara få en sån banal sak och Börja bli allt mer obehaglig just på grund av, ja, ingenting. Det är bara satt i, i en kontext som känns så främmande och det frambringar omedelbart en, en, en, ett visst obehag. Och, ja, alltså sådana saker experimenterar man med väldigt mycket här för att... Bara bygga upp den här ultimata mardrömmen för, för Gilderoy. och ja, Jag är minst sagt imponerad med, med vad man gör här med, med ljudet. Allt ifrån ja, den svaga eh, musikläggningen i, i filmen här. Till eh, dubbningen som eh, kommer fram där också. Eh, och till eh, effektarbetet här också. Inte bara... Hur man visar hur effekterna kommer fram utan de faktiska effekterna som används också. Där är, det är det mycket som talar och allt ljud är viktigt i den här filmen och ja, det är väl inte så konstigt med, med tanke på filmens tema heller. Och med det så har vi kanske inte så mycket mer att tillägga om det visuella och ljudet i den här filmen. Det känns mest som att vi sitter och berömmer den om och om igen, så vi kan väl lika gärna gå vidare till slutsummeringen. Och det är ju en väldigt annorlunda film, den här Barbarian Sound Studio. Den har genres förknippade med sig där man förväntar sig vissa saker, filmen levererar helt andra och ändå så kan man säga att den lever upp till etiketterna. Mm, det, det måste man väl ändå säga för ja, det, det här är en film som det, verkligen påverkar en, i alla fall mig och, och för min del så, så var Barbarian Studio en film som verkligen tog mig med storm när jag såg den första gången, det, det är en atmosfärisk skräckfilm som inte har några mord eller något direkt våld utan man, man skapar spänning och obehag genom att trigga åskådarnas fantasi istället. Filmen fullkomligt bryter ner filmmediets beståndsdelar och ja, det är lite som att i denna separation så, så använder man de olika delarna till att generera själva skräcken och, och få oss tittare till att själva fylla i vad som... Inte visas i bild Och ja, ljudet är ju Verkligen i fokus I Barbarian Sound Studio Man, man vill ju visa vikten av Ljudet i en film och den den påverkan det kan ha på, på människor, både så åskådare och eh, människor i filmen. Och samtidigt är Bavarian Sound Studio en, en hyllning till de eh, gamla klassiska italienska giallo filmerna Och det är ju trots allt just en sån film som Gilderoy är igång och, och, och ska ljudlägga. Och ja, en av de, de mest effektiva delarna av Bavarian Sound Studio det, det är. Nog filmen i filmen ändå, The Equestrian Vortex. Vi får ändå se förtexterna, eh, sen projiceras resten av filmen helt utanför vårt synfält. Det, det vi får se det är hur Gilderoy och det andra arbetar med ljudet i filmen. Eh, ser man bara på, på själva handlingen är, är det här en, en tunn berättelse även här, likt filmerna på, på en del sätt och vis efter att, att Guildhall har kommit ner till Italien och är på plats i, i ljudstudion upphör gradvis filmens ursprungliga berättarstruktur eh, i takt med att arbetet med, med The Equestrian Vortex fortlider, då, då träder istället ja, filmens egentliga tema mer och mer i kraft, hur filmmediet påverkar åskådarna och ja, lite tvärtom också barbarian sound studio b alltså blir allt mer abstrakt i, i sitt berättande ju längre filmen fortskrider och Ja just den upplevelsen kan väl vara något som jag känner haltar något när filmen närmar sig slutet. Det är svårt att riktigt sätta fingret på exakt vad som saknas i det ja, mer eller mindre psykotiska kaos som utgör sista akten. Men ja, jag har för känslan att det blev lite för mycket som skedde lite för fort. Det, det är nog dock det enda negativa jag egentligen har att, att säga när det gäller den här filmen. Barbarian Sound Studio är nämligen lika vacker och, och rolig egentligen som den är otäck. Fotot är bedårande vackert och tillsammans med musiken och ljuden för, förs man tillbaka till, till rätt tidsperiod och till rätt genre. Upplevelsen fullända stock av ljudet denna lek med, med åskådarnas sinnen, det, det skapar en, en så suggestiv stämning som ja, inte liknar någonting annat jag har upplevt eh, filmmakaren Peter Strickland har här skapat ja, psykologisk skräck när den är som bäst han blev för min del genast en av de viktigaste regissörerna i modern tid och de filmer han har gjort sedan på Sound Soundstudio det har bara förstärkt hans position tycker jag. Han, han verkar i min mening vara den enda som vill föra film som konstform framåt och han gör det genom att ha genre med väldigt låg status och sedan göra det till något ja, vackert och tankfullt. Ja, jag vet bara inte hur uh, detta filmiska geni egentligen lyckas med just det konststycket. Ja, alltså det här är ju den, den första, såvitt jag vet, Peter Strickland-filmen som jag har sett. Och det är ju en... Väldigt, väldigt speciell rulle det här. Det är någonting som jag inte riktigt hade väntat mig och intrycken jag har fått är ju väldigt, väldigt starka. Jag visste att ljudet skulle vara extremt viktigt i den här. Jag menar, den heter Barbarian Sound Studio. Såklart ljudet är viktigt, men... Det når en nivå som jag inte riktigt hade väntat mig och det imponerade väldigt mycket på mig. Särskilt när det är sammanfogat med bilder på ett så delikat sätt som man har gjort här så tycker jag att det har blivit en fantastisk visuell och audiovisuell upplevelse. Det är också en väldigt intressant historia om en man som är på en helt annan plats ska göra det jobb han är van vid men under omständigheter som han inte riktigt vet hur han ska hantera. Och det gör ju att man blir väldigt sympatiskt lagd till vår huvudroll. Man känner med honom, man kan förstå honom, även om man inte är honom så att säga och inte delar nationalitet eller åsikter eller någonting. Man kan ändå förstå känslan som den här kan går igenom. Och det visar på ett mästerligt berättande. Skräcken är väldigt obehaglig men obehaglig på ett sätt som är väldigt otraditionell i den här genren. Och om jag ska vara helt ärlig kan jag tänka mig att väldigt många ser den här filmen förväntar sig någonting mer traditionellt och blir extremt besvikna. För allt det är en mainstream-skräckfilm har och allt det som en mainstream-thrillerfilm har finns inte direkt här. Och därför så är den här till en väldigt, väldigt nischad publik. Det måste vara någon som gillar ett ovanligt tänk när det gäller filmmakande. Någon som har en förkärlek till ett annorlunda berättande och där ljud och bild används på sätt som man kanske inte är van vid. Det gör ju att den här filmen lätt kan uppfattas som pretentiös och en som är svår att ta till sig och jag håller med om det. Är man någon som vill ha en klassisk skräckfilm- då ska man nog hålla sig borta från den här. Det är synd, men är man inte med rätt sinnesstämning- så blir nog den här filmen en större besvikelse än den blir en njutning. Och det vill jag avråda. Därför att Barbarian Sound Studio- förtjänar en publik som är nyfiken och intresserad genuint av det den levererar. Den har mycket spänning, den har många intryck, den har fascinerande vridningar och vändningar i både historia och berättande som är delikat att ta del av. Men den är inte ämnad för en mainstream-publik så står du i valet och kvalet och tittar på den så vill jag uppmuntra dig. Men du måste veta att det här är inte något klassiskt. Det är något nytt, det är något väldigt konstnärligt och det måste du vara beredd på. Ja man blir inte serverad saker direkt på, på silverfat här och det är inte någon eh, lättsmält underhållning här utan eh, här går vi långt under ytan och, och sunderar i, i okända mörka miljöer på ett sätt som man kanske inte är van vid. Men eh, ja, är, är man nyfiken så ger den absolut en, en chans för det här är en film som verkligen förtjänas och, och ses. Och på tal om förtjänas att ses så är det uttryck jag har hört om nästa veckas film faktiskt. För jag har hört väldigt mycket gott om den. Vi ska hålla kvar lite på ljudtemat. Men det blir någonting helt annat. Något lite gladare även om det finns drama och sorg inblandat där också. Men desto mer skapar glädje har jag förstått. Det lär det ju vara och ja, lite mer takt och ton kanske också i, i nästa veckas rulle där ja, det, det blir ett musikaliskt berättande på, på ett sätt i alla fall och där vi får ja, se lite historien bakom också och det, det kan vara väldigt glädjefyllt men ja, vi kommer nog gå, gå ner i, i lite mörka delar även nästa vecka tror jag. Jo, för den här ska ju vara baserat på verkliga händelser, verkliga personer och ett verkligt band. Men den har också anklagats för att ha skrivit om en hel del eller modifierat historien för att göra en bra film snarare än att reflektera verkligheten. Det är egentligen någonting jag är helt okej okay med när det gäller att göra en film. Men det handlar också lite om hur det har gjorts och varför. Och jag är ingen expert på det här ämnet. Jag gillar musiken och jag ser definitivt fram i att se den här dramatiseringen av händelserna. Och se om de verkligen har träffat det där, det där rätta som man vill ha från, från den här gruppen. Ja det, det är någonting jag är väldigt nyfiken på också ja, kanske någonting som har gjort att jag har tagit ett steg till sidan och inte riktigt vågat ta mig an eh, det här förrän just nu när det är dags att snacka lite om den för ja, jag, jag har en, en liten relation till, till det här bandet också och jag, jag vill inte att det, det ska bli alltför taffligt men ja, jag jag hoppas att man får ändå en behaglig upplevelse om man får ta del av en, en berättelse som ja, ger musiken ett nytt djup också. Och samtidigt sätta strålkastarna på de olika medlemmarna deras historier och deras relationer också naturligtvis. Därför det är lätt att känna till bandet, det är lätt att känna till deras musik. Men hur var de jämte mot varandra? Vad tyckte de? Vad kände de? Hur gick det till egentligen? Och även om den historiska riktigheten kanske är lite, lite luddig här och där så ska det ändå bli kul att få reda på hur gick det till? Hur, hur kom de här låtarna som vi älskar idag? Egentligen fram där? Vad var, var den kreativa processen? Vad var tankarbetet? Och har det producerats och presenterats på ett förhållandevis tillfredsställande vis? Ja, det, det återstår ju att och verkligen se om de presenteras som de här prinsarna av universum och att det, deras sätt att, att göra musik på deras leve när det var en, en sorts magi, eller om det, det bara havererar och, och det blir en, en, en sån här överdramatisk soppa av det hela. Det är det jag är, är lite rädd för, men det är det jag verkligen hoppas för inte ska ske också Så vi får göra oss redo att sälja oss till kören när musiken startar, där vi kan fundera på är det här verklighet eller är det här fantasi Men tills dess så tackar vi så mycket för oss